ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد سيد الرسول وسم الله شهود لا نس الشافيق سؤالnya, في الله مسلم اسلمان ان رحمة الله نيكاس ياسكالان حمد لله وشكر الله سبحانه وتعالى. Pada kuliah lalu kita telah bincangkan dialog di antara hari syurga bersama teman-temannya dengan melihat Allah pamerkan kepada mereka ini balasan kepada mereka yang dah yang juga melaporkan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 Ataupun situasi ini kita telah bincangkan Pada pengunjung surat Ghafi yang lalu Baik Di sini dahulukan untuk Serupa ini lihadha, Kita belajar bahasa strukturnya Redaksinya Untuk serupa ini Didahulukan bertujuan untuk menekankan Hanya ini sahaja Atau dalam ayat lain Bukan selain daripada itu Yang mestinya menjadi usaha Jadi penekanan ini Diperlukan kerana Sesetengah orang Khasnya golongan musyrikun Mereka merasakan bahawa Amal-amal yang mereka lakukan Adalah amal-amal yang terpuji Tanpa menyadari bahawa Amal itulah yang mendahagakan mereka Menjahannamkan mereka Di sisi Allah SWT Merugikan mereka sebenarnya. Jadi jangan ikut dengan Cara berfikir, cara bertindak mereka muslim, Ini mulia ke Allah sekalian Kemudian ayat berikutnya Ayat 62 Dari surah sifat ini A'udzubillahiminasyaitanirrajim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 Mujahid berkata bahawa Pokok ni sendiri daripada Api neraka sebenarnya Pokok ni sendiri benihnya daripada api neraka Jadi ni merupakan Satu siksaan bagi orang zalim Abu Jahal ni punya lejahatnya Tuan-tuan, Allah melaknatnya berkata Bahawa zakum ni hanyalah pokok korma Dan keju yang biasa aku makan dengan cepat Dia menghina Nabi SAW Menjelaskan Dia suruh hamba saya dia kat rumah Keluarkan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 و الشجرة الملعونة في القرآن ونخافهم فما يزيلهم إلى طغيان كبيرة Kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan dan kami memulangkan sebagai ujian bagi manusia ini wahai Muhammad. Itu juga pohon kayu yang dilahani dalam Quran itu yang terkutuk dalam Quran. Kami menakut-nakutkan mereka, tapi yang demikian itu hanyalah menambahkan penderhakaan mereka terhadap wahai Muhammad kepada kami.